murjali suna'u hayati aqmaran lali manar alhudati murjali suna'u hayati aqmaran lali manar alhudati subati wa sawu binaati nashida اشتركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات او يا من تسامع وخل المنام جرى العمر يمت الحمد لله محمده تعالى ونستعينه ونستحقه ونستحقه به من شرور كل ومن سيئات أماننا يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله و سفيره الحق وخليفه بعد فاستفتح كلامي كلام الله تعالى وكان النبي ان محمد صلى الله عليه وسلم بشرى ومنهجات او كل مشفته بدعا وكل بدايه ضلاله وقبل ضلاله ثم Ako čovjek nepristrasno pogleda u stanje današnjeg Muslimana vidjet će da se nalazi u jednom Muslimanski ure, da se nalazi u jednom teškom halu koji možda nije bio poznat u ovome umetu s te strane, iz tog aspekta gledano nikada prije ovoga vremena. Nema sumnje da su razlozi tome brojni i da ono što vodi muslimane u a, znači u jeste u prvom redu postavljanje Allahovi Azza ođele uputa koje je dao čovjek na ovome svijetu to bez ikakve sumnje no, međutim iz tog jednog velikog razloga se granaju razni podrazlozi a nema sumnje da je jedan od velikih a, Razloga iz ove druge skupine, mislim na podrazloge koji su doveli do stanja muslimana, jeste stanje žene muslimanke. I da odvajanje žene muslimanke od njenih vjerskih i moralnih vrijednosti dovodi znači, jedan umet u stanje iz koga neće lahko naći izlaz. Pa kada se muslimanka žena pokvari, tada je pokvareno i cjelokupno društvo. Jer ona predstavlja polovinu društva i rađa drugu polovinu, pa ona u tom kontekstu znači čini društvo u potpunosti. Pa je čuvanje časti žene muslimanke i njene vjere primarni cilj islamskog učenja. Iz toga Islam zabranjuje sve ono što skrnavi čast žene muslimanke i njenu vjeru. Kao i muslimana svakako. Pa Islam kada zabranjuje određenu stvar, on prije toga zabrani sve puteve koji vode šta? Do dotične stvari. Protivnom nema nikakve znači svrhe zabranjivati određenu stvar, zabranjivati cilj, a ne zabraniti sredstvo šta? Do, do tog cilja. Znači taj, taj takva zabrana bi bila ovaj, više iskušenje ljudima. Ciljevi, sredstva ti nisu zabranjena, nego ti se brani cilj. Jedna od stvari koja predstavlja opasno sredstvo da se dođe do zabranjene stvari, u ovom je slučaju konkretno nemorala jeste jeste rukovanje sa ženom strankinjom. Kontakt bilo kakav sa njom svakako, a rukovanje posebno, zato što je rukovanje sa ženom strankinjom u našem vremenu postala potpuno normalna stvar i običaj koji nije dozvoljeno poprijeko okom pogledati, a ne daj Bože posuditi ili kazati da je to haram, znači otvoreno već kažemo postala je stvar koja je kod većine ljudi ovaj sastavni dio života i a, ne bi nikako trebala da se o tome vodi polemika da li je to dozvoljeno ili zabranjeno. Pa budući da smo mi govorili u prošlom našem predavanju o propisima pogleda je tako i onome što se tiče pogleda spominjali smo da ćemo govoriti posebno o rukovanju sa ženem, sa ženom strankinjom zato što je ovaj, zato što je e, to pitanje posebno aktuelno i o njemu znači, treba posebno nešto progovoriti jer se svakoj tematici daje od znači, vremena i materije onoliko koliko je ona aktuelna i koliko je o njoj potrebno da se priča tako dakle, da bi se taj problem jeli mogao na najbolji, najefikasniji način izličiti Kada kažemo rukovanje sa ženom strankinjom mi smo definisali zadnji put šta znači žena, žene koje su mahrem ili šta znači da je čovjek mahrem nekoj ženi. Pa smo kazali da je to svaka žena sa kojom mu je trajno zabranjeno da stupi šta u bračnu vezu i ne postoji put i način da se ona njemu ohavali. To znači trajna, trajna zabrana s takvim ženama znači čovjek koji je dozvoljeno da se rukuje iako po jednom mišljenju, ima Ahmed kaže, u fiksim knjigama Angledijske pravne škole se ispomlja da ima Ahmed i tu bio kategoričan, kaže, čak ni Mahmed. No, međutim, ovaj, to je bilo, vjerojatno, ovaj, da ima Mahmed, ovaj, premen, preventivne, preventive ili preventivno-pravničko pravničko sankcionisanje, kako zove, se dodraja, da je zabranio, znači, takav, jeli, ovaj, takav postupak, u protivnom, to je halal, jer, je takva žena trajno zabranjena čovjeku za, ili za bračnu vezu i svakako se šahrete probude, onda tu nema razilaženje među islamskim pravnicima. Što se tiče zabrane rukovanja, odnosno propisa rukovanja sa ženom stranknjom, možemo kazati prvo da Quran svojom svojim općenitim principima zabranjuje takvu činjenicu, zabranjuje takav postupak. Uzišen Allah te Baraketala kaže valjda tak rebuzina inahu i nemojte se približavati nemoralu. To je razvrti ružan put, nemojte se približavati. Ovdje jasno brani šta? Te baraket, šta brani? Cilj ili I jedno i drugo. Nemojte se približavati nemoralu, znači nemoral je zabranjena, ali nemoj se šta a približi se moraš čime a sredstvo je tako bilo da je sredstvo to taman lift da se popneš na pet isprat i to je sredstvo haram sad vraćajte do kući idu pješice u stepenice to je haram ako se ide šta do do harama sve što vodi ka haramu biva haram pogled rukovanje Raz, razgovor ako znaš da te vodi do harama jel ciljaš sa njim haram taj razgovor je šta haram iako princip razgovora sa željom strankima nije šta. Nije zabranjeno tako. Zašto ako postoji potreba za to nema smetnje? Ovaj. No međutim, putevi koji vode do toga onatak rebuz, nemojte se približavati. Pa nije uzišeni Alan rekao, nemojte činiti ne mora, nego kaže nemojte se približavati. Pa je ova forma, nemojte se približavati puno jača, i stilistika ove forme Puno upečatljivija Nego da je rekao nemojte šta činiti Ne mora li tako? Znači ako ti se je zabranjeno Nemoj se približavati, pa šta je onda čime? Kada ti, kada ti kaže ovaj Ne znam Kaže ti, otac kaže djetetu U kući može svuku da hodati Ali ima ova soba, nemoj joj se približavati Znači čak ne hodnik koji vodi do te sobe Nemoj šta ići to je puno, znači, jače nego da mu kaže nemoji ulozi to Tako isto, ovaj, u ovome slučaju u zišnjeni Allah kaže, nemojte se približavati nemoralno. Pa dakle, svi putevi koji vode nemoralno su zabranjeni, a nema sumnje da je rukovanje jedan od puteva koji vodi ka nemoralno. Je li tako? Što se tiče hadisa koji brane rukovanje, imamo nekoliko hadisa, neki ukazuju na zabranu jasno neki brane neki se zaključuje to nije bila praksa poslanika samo u svakom slučaju bih ho željeti reketi o tih hadisa na znači ovu temu Bile je pohvaljeno saheho od Urve i muzubera odajše radi Allahu ta'ala da je obavjestila poslanika sallallahu alejhi wasallame da su došle žene da daju prisegu poslaniku sallallahu alejhi wasallame je rekao, ja sam vam dao prisegu. Rekao je riječima. Dao je prisegu riječima. I kaže, ajša radi Allahu te ta Tako mi je Allaha nikada ruka poslanika samo sremena nije dok, dotakla. Nije, kaže poslanika svala, tako da je Allah dao prisegu rukom, znači rukovanjem, kao što je to bilo slučaj sa muškarcima. Već je dao, kaže, prisegu njima riječima. Ja sam vam, ja prihvatam vašu prisegu. Znači pa nije Poslovnik rukovao se sa ženama iako je brać ovdje rukovanje puno ovaj, a, zahtjevnije nego u slučaju običnog salama Ja to je prisega. Dolaziš i kaže ja sam uz tebe posleniče, daj mi prisegu i ona to daje, nego, znači tu je zaista rukovanje bilo potrebno da ta prisega bude što upričetljivija i da bude jača kao što je bilo sa muškarcima. Međutim no, pored toga jer sallallahu u vasallahu i sve se znači rukovao u tom slučaju znači sa ženom. I že Buhari je odajše radijalahu te alanha da je kazala Poslanik je sl. sveme davao priseg, odnosno žene su davale njemu prisegu riječima I nije dotakla ruka poslanika sl. sveme ruku žene osim one koju je posjedovao Bilo da se radi o njegovim suprugama ili da se radi o ropkinjama A nikada njegova ruka kaže, nije dotakla ruku žene za koja mu nije bila hala. Ovo je znači i o postupak poslanika, sallallahu, ali je i o srme. I bilođi u svome ustadu, imam tirmizi u u meni je vinito ruka je ka, da je kazala došla sam kod poslanika, sallallahu, sallallahu, srme, sa ženama da mu dam prisegu. Ona i skupina žena su došla kod poslanika, sam da mu daju prisegu. Pa smo rekli, Allaho poslanice, da se neće šukovati srme. I ukazuje ukazuju našta. Ovo ukazuje, znači da je ovo ozbiljna stvar. Nije više samo... Čovjek ovaj zamislite čovjek prodao kuću, čovjeku, kuća od ne znam, pola milijuna maraka prodao kući. Ja su gesti haj u redu živio, hajde, ja ću se prebaciti, ima li toga? U trgovini toga nego daj ruku, pa se ruka stisne jel tako, pa dogovori pogađanje, ne pogađaju, nije bito, uglavnom postoji šta. Znači zbog važnosti tog čina ruka se uzme, pa nakon toga sjede na kahu, pa na ručak, ima znači ne, obilježi se to ne jel tako? zbog važnosti toga. Za razliku toga kad dođeš kod čovjeka u trgovini i kupiš kod njega tako kilogram ovaj, ne znam, hreba niste nikad, rekao e, ajde da, ovaj, da je mahnemo, jel? Da je, da, je, da, je, da je prodamo. Nego je šta? Safka, jel nije bila ta safka da je zamahni sa rukom, nego je kupiš i ideš dalje. Nije kilogram hreba, nije znači stvar e, vrijedna u smislu, jeli te materije toliko plaća da se o tome ovaj, da se tome tolika pažnja posvećuje. Pa šta mislite onda kada dolaziš daješ prisegu na islamu? koja to kuća i, to i koji to gradi i koja to zemlja može biti prijedna kao islam. Pa je bilo potrebno ali ono poslije daj i se sravama, to bude zaista upečatljivo. I mi da nam se srca smijite, kaže Rasulullah sallallahu sallame, ja se ne rukujem sa ženama, ja se ne rukujem sa ženama. I vrači kad govorimo o rukovanju sa ženom, strankinjom, mislimo na Muslimama ako i Nikakve razlike nema u smislu rukovanja, znači nema razlike ovo ili ono, znači dok je žena, ovaj, to je zabranjeno. Odnosno, jel' govorimo u propisu tomu. Kaže, ja se ne rukujem sa ženama, moje riječi jednoj su ženi kao stotini žena. Kada kažem, ja sam primio vašu prisegu, znači, to je riječima primljeno i nema o tome nikakvog spora. Kaže, imam tirmizi da je ovaj hadis Hasanun sahih. I kaže, je mu kesir da mu je lanas prenosila ca vjerodost. Znači, hadis je ispravo nebrizimalo sumno. Kaže, imam ili šef piti u svome tefsiru a dua ult Kaže ovaj postupak poslanika ukazuje jasno da mu odnosno da se muškarac ne treba rukovati sa ženama strankinjama, niti doticati ništa od njihovog tijela. A kaže najblaži vid doticanja jeste šta? Rukovati. To je najblaži vid doticanja. Pa ako je Poslovnik Zalosem zabranio da to učini u ovome vremenu kada je bilo potrebno da se to učini, a kada je bilo potrebno da se to čini, onda je kaže to u drugim vremenima je li još zabrana još veća, jel tu ima potrebe nekakve da kažemo, ovo je, ovo je iznimna situacija, sada ćemo se rukovati nakon toga više nema rukovanja. No međutim ovaj ni u toj iznimnoj situaciji nije Poslanik kao sam to učinio, a nama je dužnost da slijedimo poslanika, svojom njegovim štapom. Riječima, i postupcima, i odobravanjima, to tako? To je sunnet, to je definicija sunneta, definicija hadisa. Što je hadis? Ono što je poslanista svema kazao ili je činio ili je odobrio. Znači, to se smatra, je li, to. Kaže Hafid, Raki, u svome dijelu, parhu tefribu. Kaže, ako to posljednika osam nije činio, šta ako nije činio? se ni rukovali sa ženama. Pored njegove nepogrešivosti u vjeri, njegovog ismeta, i ako iko ima čist na zemlji, onda je to Resulullah s.a.v. i nema sumnje njegovo najbolje biće i najbolji rob, i koji muslimankama nije želio, osim najbolje kao i muslimanima, i ako se u ikoga ne treba sumnjati onda je to Resulullah s.a.v. nije to činio, onda smo mi, kaže, preči da to šta? Znači, onda smo im preči da se povedemo za poslanikom i su da ne ništa osim ovoga hadisa, nikakvi drugi hadisa da nemam To je dovolj, poslanik slavs nije činio, neću nije činiti. I zato, brać, kako kažem, imam bi kod ashaba, nije bilo poznato da su raspravili puno, i, niti da su oopće o tome kada poslanik slavs nešto zabrani, da kažu jel to je zabranjeno, je li to keraha, kerahije, da je to pokućeno, ili je to haram, pogrdo. Jer mi znamo kada poslanik slavs nešto zabrani, to može biti? To je zabranjeno, u svakom slučaju E da li je taj stepen zabrane kategorički Pa da bude haram Ili je zabrana, ona blaža Pa da bude mekruh To je, je li ovaj, može biti jedno ili drugo Uđutim kod Ashaba to nije bilo poznato I braći, tako je kod vjernika Kod vjernika ne treba da razpada Kada ukaješ poslanik zabranio Dobro kaže, je li to mekruh ili haram On ne pita da li je mekruh ili haram Da zna šta Propis, nego pita ako je mekruh E da taman dobro došli Mekluh nesmeta činiti. Ili kad mu kažeš poslanicom nešto naredio, kaže, je to vađib ili je sunnet? Što znači ako je sunnet da nema šta, nema toga ništa. Je tako? Nije, to je pogrešno. Ti pitaj da li je vađib ili je sunnet u smislu da saznaš propis šerijatski hukm. Jer sve što je u šerijetu, ili će biti vađib ili je sunnet ili je muba ili je mekluh, ili haram. Ovih pet nema više, mimo toga. Kod Hanefija ima sedam. Kod drugih učenjaka ima pet. No, međutim, ovaj, a, nema, znači, ovaj akiam ah, teklifije, <gled> učenjaka, propisi, oni ulaze u ovih pet propisa. Šta je da ja znam kao, ne smeta da znaš kao propisa, no, međutim, da ispitivaš da bi nakon toga ohalalio sebi zabranjeno, ili da bi ostavio činjenje na ređenu, to je belaj, to je problem. Pa to kada Saba nije bilo poznato. To je došlo kod nas, jel kada pokušamo uvijek nekako da to upakujemo, jel da pobjegnemo od propisa i to je najvići dokaz, znači ljudima Šta god da mu da je sunnet kaži, ja ostaje ostavljanost Dobri jeste sunnet ako ga možeš učiniti, učini ga A isto tako, mekru, Ovo ovaj je čovjek treba ostaviti našto, da što je ostavljanjem mekruha Čovjek nema, nema muke Ostavljanjem harama čovjek nema muke Nije problem tebi da ostaviš Zabranjenu stvar Tu ne treba nikakav džuhid Da ti se slomi i da to ostavi Ostaviš i završeno, ideš dalje za razlik od naređeni stvari gdje čovjek treba da uloži šta trud da bi to uradio. Pa, jel ponekad znaju biti za čovjeka zamol. Mamo hadis Makala ibn Jasira, kada je Allahu Anjhu, da je poslani sa rekao da budem uboden šilom u glavu, draže mi je, ili rekao je da neko od vas bude uboden šilom u glavu, bolje moje je nego da dotakne ženu koja mu nije halal. Ovaj hadis je ovaj. Jasan hadis o zabran. Njega bileži vam Tabarani i Elvejhaki i kaže imam Elhejst mi do snjegu i pouzdan, a vjerodobnim do, ga ocenioši je halvanijom svojim sahih silsilama. Ovaj hadis on ima, on se može pojačati kada bi se pojačavao, a kao hadis ima slabost u svome lancu prenosiracima. Pa znači, šeh albanij nego ga cijenio dobivimo ga je pojačao sa drugim predajama znači, koji govore o ovoj tematici. Jer mi moramo kada govorimo braći o predajama i o znači argumentima moramo biti maksimalno realni i pravedni. Ne znači, smijemo znači argument koji ide u prilog nama da ga ukivamo u zvijezda ako nije za zvijezda jer u smislu da ima slabost ili, ili je negdje tu znači klimatije. Kažemo, ima prenosivacce koji su ispravni, vodostojni, a neka ulema ga je prihvatila, dokazivala sa njim i on odgovara savršeno principima šerijata i odgovara drugim, znači argumentima koji su došli, koji govore na tu tematiku. Imamo hadis kod muslima u sahih od Ebu da je poslanika osadnama rekao sino Adamom je propisan udje u nemoravu. sinu Adamom je propisan udio u, u nemoralu. I on će ga činiti, nema, ne može pobjeći. Činit će nemoral, ili taj udje u nemoral ima, ne može od njega nikako se sačuvati. Pa kaže poslanik, salallahu alihi osaleme, oči čine nemoral i nemoral očuje pogled. I uho čini nemoral, a nemoral uha je slušanje, onoga što tes čovjek slušati. I jezik čini nemoral, a nemoral jezika je govor onoga je što je zabranjeno da govori kada se tiče ove tematike jer i ruka čini nemoral, a nemoral ruke je dodir. nemoral ruke ruke dodir i noga čini nemoral, a nemoral noge je hodanje, a nemoral da čovjeka vodi, znači ka tome. I kaže dalje Poslovnik salahu se ne i srce I srce to želi, a stidno mjesto to odbije ili potvrdi. Dakle, ako imamo, imamo čovjeka i ima nekoliko vrsta nemorala, bilo da ga čini svojim okom, da ga čini svojim uhom, da ga čini svojom rukom, svojom nogom, to će čovjek činiti. I nemoral, ne, ne, ne, nemoguće je da čovjek nekad ne čuje nešto što nije ispravno. I da nekad ne progovori nešto što nije ispravno i tako da je to su, no međutim to je nemoral, to su putevi ka nemoralu, odnosno to su znači uvodi za nemoral, a nemoral na kraju biva kako rekao poslanik lastidnim mjestom da to potvrdi ili da to šta negira, to znači biva jedno od dvoje, znači ili jedno ili drugo. ovaj hadis je najispravniji argument o zabrane rukovanja sa ženom strankima. Da ruka čini nemoral, a mora ruke šta? Dodir. Znači, hadis je jasan i vjerodostojan I on je meni draži kao argument, nego ovaj prvi da čovjek bude probodan. Jer je došao kod muslima u sahihu i nema su u ovoj ispravnosti, a jasnoća, dokazivanje ova isto tako prihvatljiva. Jer se kaže dodir. Bilo kakav dodir? bilo kakav dodim ono što je, mislite govorili nemoralno, mislite o čemu, dodalo onoga što je, što je zabranjeno čovjeka da dotakne. Pa je hadis, znači jasan argument, po tom je pitanju i kada uz ovaj Hadis pripojimo druge hadise koji govore da to poslanica osvoga nije činio nikada, čak ni u, ni, u, ni u ovoj. I kada je bila Beja ili kada je bila prisega onda je znači značenje po tom pitanju je li, po tom pitanju jasno. Kaže, imam neoviju svojom komentaru, kaže, čovjek će činiti ne, ne, ne. nemoral ovim, znači, ove uvodne stvari koje su za nemoral, pa će na kraju to ili potvrdi stidno mjesto ili negira. Pa je čovjeku zabranjeno, kaže, da dotakne ženu strankinju svojom rukom ili da je poljubi. Šta, da dotakne ženu strankenju svojom rukom da je poljubi. Tako kaže, imam neoviju komentaru ovoga hadisa. Čitao sam pitanje koje je postavilo igru bazu, kaže žena moj Zet kada dođe s puta ja se ne rukujem sa njim zato što je to zabranjeno već ga im to ja mi to dozvolo. Ja sam da je poljubiti zeta veći grijeh od rukovanja. A tako? To što je znači ovaj, to nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Znači imamo ove argumente koje smo spominjeli. Imamo ovdje još Hadisa koji je došli u ja u raznim verzijama otprilike, ovo su ti argumenti znači na koje ispozivaju islamski učinjaci kada zabranju šta ovaj postupak. E, Spomenuti mišljenje nekih islamskih učinjaka po ovome pitanju znači da možemo imati bolju predstavu jer nismo spomenuli argumente no međutim sve argumente koje imamo moramo gledati kako je to u lama razumijeva, da ne bude razumijevanje s naše strane, mi razumijevamo i onda ako mi to budemo, ako ne bude prepušta nam da mi razumijevamo biće će belaja biće nedaća, razunast i vrsta i oblika i boja. Nego treba znači, pozvati se na mišljenja islamskih učenjaka. Pa ćemo spomenuti posebnu hanefijsku pravnu školu ovaj, i mišljenja učenjaka hanefijske pravne škole. Šta kaže u ovome pitanje? Spomenut ćemo i druge pravnike, ali nam je prvenstveno cilj da spomenemo hanefijsku pravnu školu zato što mi žimo u Podemljelu gdje drugi slijede hanefijski mezheb. A u mnogo slučajeva se govori suprotno tom mesevom, kod nas i na drugim mjestima. I danas kada hoćete, kada nađete bilo kakvu stvar koja se kosi sa šarijatom odmah je prihaptaju halifijskom mesevom. kažu ovaj halifijski mesev. Halifijski čisto toga, veze s otim nikakve nema. Čist kao i drugi mesev. I onda vidimo da se fetve daju onako u hodu. I te fetve su nakaradne, izgledaju više kao javaštokno kao kao fetve šerijatske. Još i fetva mora biti utemeljena na nečemu. I kada kažeš dozvoljeno je to i to, onda kažeš dozvoljeno je to i to i dozvolio. A rekao je postali tako i tako ili činio je to i to, ja Sahabisu tako i tako i kaže je i, i kaže naša ulema tako tako i tako, i spomeneš par alima koji su kazali prije tebe, onda imaš selefa koji je rekao. No međutim fetva po pitanju rukovanja ženom s ja ne znam nikoga od da je to dozvolio. Ne učenjaka kroz generacije, ja nisam našao, a volio bi da me neko pouči i da mi kaže gdje je to da vidimo i ako to neće biti opet dokazanja mi imamo po raznim pitanjima. No međutim, nama će presuditi svakako ovi hadisi koji su došli od Poslanika Sloga. No, međutim, volio bi da čujem učenjaka u prvih tih 7 ili 8 Kžeških stoljeća koje je rekao da se može muškarac rukovati sa ženom stranki. Ja bih volio da ga vidim, znači tog učenjaka i da to pročitam, nisam to čuo nikad. To je došlo u današnje vrijeme, kada ljudi ilaze, onako kaže hoće da prilagode islam, jel, da ga upakuju, koje god čovjek da dođe vjere i objeđenja, da kaže, vaš može prođe. Takav islam je dobar. E, ako budemo upakivali islam, kako drugima bude odgovaralo, to će sigurno dovesti do velike neć. Kaže, imam Samrakandi, u svom delu, imam Samrakandi, on je šeheh imam Al-Kyasani, Al on je napisao knjigu koja se zove Bedaju Sanajah, to je komentar to pa je za tu knjigu dobio kćer kod svoga Šejha I to mu je bio mehr. Bio je mehr da, da, prote, da, da, da prošerha, da prokomentarše tu knjigu i to je jedno od najbolji hanefijskih dijela. I zato se kaže za hanefijsko dijelo vedaju Sanaja da je to kitabu delil, da je to knjiga dokaza u hanefijskom meselu. I ne znam da ima knjiga koja više obraća paženo argumente što je daju senaje koja više znači poziva se na Hadise što je svakako pozitivna stvar, iako u mnogo slučajeva Hadisa koji su dai no međutim bolje se je poznati da i Hadis nego da mišljenje čega? Na mišljenje ljudi koja nisu temele, Pa je da i Hadis, to je poznat kod mamo Ahmed, da i hadis je bolje od mišljenja ljudi. Je li mislim, nije to pravilo globalno, možda ga treba ovaj, trebamo postaviti pravila i principe, ali ovaj Mišljenje koje nije utemeljeno, znači da je to puko mišljenje čovjeka bez ikakvih utemeljenja. i argumenata normalno da je hadis da je uvijek, da Kaže, imame se marakandi po svom delu Tuhpetu Fokaha, u treći tom, 333. strana. U emel mesu da jehrumu, sewaen kjane, sewaen ani šehva, evo min kaže doticaj žene je zabranjen fejahrum haram da ne bi bilo da mi tumačimo ići, kaže fejahrum zabranjeno je kaže bilo sa ševetom ili bez šehvete Ja bilo da se rukuješ sa ženom i to probudi tvoje strasti u tebi ili da se rukuješ bez ikakvih strasti je u redu, nikakve razlike nema, kaže zabranjeno s tim što hanetijski učenjaci, brat ću moramo i tu biti, mi onaj znači, decidni kada govorimo o višnjima učenjaka, oni prave razliku između žene koja je stara i žene koja je mlada. Pa posebno ovo zabranjuju kod mlade žene. Sad tako, kod mlade žene. E sad, šta je definicija mlade žene? Jel tako? Šta je definicija šta je mlada žene? Ta definicija sama je po sporna. Kako definicati šta je mlado? Za čovjeka koji ima 80 godina, ono od 50 godina je djevojka. Pa tako. To je mlada žena za njega. A možda za nekoga nije mlada. No, međutim, oni to kažu koja se, koju niko neće poželjeti. Znate šta bi, to vam je ne stara koju su zubi poispadali, kičma se ovako savila, koža se znači naborala sva. I ona samo očekuje ovaj da je da dođe mladživio to do. vam je žena koja koju niko nema potrebe za nju. pa su tu imali blaže mišljenje kada je u pitanju stara žena doći ćemo do tog pitanja stara žena mlađa žena no međutim ovaj kada je o pitanju mlada žena pa ja, tako baci 30 40 godina što je 5 su se mlade žene, tako to sve žene koje su spremne za udaju i znači da se zašavaju takve žene sa poznijim godinama da rađuju djecu i tako dalje pa ne ulaze nikako znači ovaj propis u propis jeli stare žene znači mlade kaže el-Kasani koji je komentarisao ovo isto dijelo kaže emma hokmu mesiha deyni el-uduveni kaže što se tiče propisa dodira ova dva dijela tijela žene i strankinje misle na lice i na šta. Šakir, on kad vodu lice i kaže to šta nije avret. Dobro, kakav je propis doticanja tih dijelova tijela? Kaže, tela je hillu mesuhuma, nije halal, nikako njihovo doticanje. Tela je hill, nije halal doticanje, znači da je šta? Da je Kaže imam Elmer -El merginani -El -El -El u svome dijelu El-Hidaje u četvrtom u na 83. stranici, Kaže nije mu halal nije mu hala, nije mu dozvoljeno nikako da dotiče njeno lice ili ruke iako bio siguran od čega od šehveta. Neki je neki pravi razlog, kažu mi mlade i stareženi, neki spomenuli nisu napravili razlog ali u principu kažu nije dozvoleno da se rukuje čak i ako šta bilo rukovanje bez ikakvih, šta. Jer često čovjek kažu, oni kažu ako se rukuje sa šehvetom, to je haram, I to je ko sve u Leme, nema raziloženja ako rukuje sa ševetom da je to šta. Čak i majkom, svojom i sestrom ako bi se rukovao sa protivima to je šta. Zabravo nema raziloženja tu. No međutim kažu ja nemam šehvete, rukujem se bez šehvete. U redu šta kažu učinjaci, nefiski? Kažu taman i bio sigurno čega. čega? Otiše. Jer čovjek vrać zna za ševetom oni su prošli put za, za pogled. Kad znaš da imaš šehveta. Nakon rukovanja, tako? nakon kolja zašto ima šehrit kaže da li ima melmeusidi samo me djelu al ikhtiyar litalil mukhtar istuhanetiskodelo ovo se sve stara hanefijska djela hanetiskog pika znači priznata najstarija znači ja sam izbjegavao namjerno da spominjem nove učenjake i tako dalje nego hoćemo da vidimo šta temelji mese šta, mesef, šta temelj mesef, kaže kaže a, on je umro 680-ređe godine. Vola javzuru ilal mar'ati ilal džnebijati, ilal vodhi ilal kaffein, innem jehaf as-shahva. Kaže, neće gledati u ženu, strankinju, kaže, osim u njenu lice. Išak je, osim ako se boji titneta. ako se boji, znači da će biti iskušan ti Fa inhape laje uzu i ladil hakinu šahit, a kaže ako se boji šahvete neće gledati osim a, svjedok i sudija Kadija, kad je bez obzira kad bio time iskršeno mora pogledati što radi se o, o tako, hukmo o propisu. Čovjeka osuti na smrta nisi pogledao u njega, ne znaš koje, je, šta je? Pa je to manje znači zlo. A kaže, nije mu dozvoljeno da to dotiče kako misli se našta na lice i šake. Kaže, taman ako bio siguran da neće imati šehret. Znači, doticanje kada u pitanju nema nikakvi pogled je, znači, opet, a, elastičnije je malo, iako smo o tome govorili u prošlom predavanju, no, međutim, doticanje, znači, nikako ne dolazi u obzir. Kaže, imam al-Haskefi, u Durul Muhtar, 6. tom, 300, 67. strana štampa sa hšijama kaže emelžene kaže što se tiče žene i stranke ne smije docit, doc, doticati njeno lice i ruku rekao je ovako jedini i ruku u licu i ruku što ne znači ako se rukuje sa dvije da smije oko je sa njom jednom i onda stavi drugu po. polu u ovoj ruci onda razgovara sa njim sa njom. Sve kaže, ja to činim, šta? Moje prse, Allah te stvori oko kamene. Kada si isklesan kip negdje izgore je došao i ti držiš ženu i posada priča i smješaš, će se upac držiš njenu ruku i kaže, ja, ja ništa ne osjećam. Kaže, doticanje njene, njenog lica i ruke kaže, nije dozirano taman. Taman bio siguran da nema čega. Šehveti. Tama bih siguran da nema čegov. Kaj je imam Zaila'i u svama delu tabijenu l-haqqaik 6.8.8. Kaj je Wala jejužu lehu an jemesse vodžiha Wala kefejha Wa in aminu shahva Isto stvar. Kaj je nesmije doći Nije muhalada doći se njenu Išake tama bih da nema čegov. Ovo znači neki hanetijski učenjac koji su govorili o ovoj tematici, tako Ibno Abi Din je rekao, kaže vođa u ređulu min mesi o o ina mine šave. Kaže kao što je čovjeku zabranjeno da dotiče njenu lice i njenu ruku, taman bio siguran da nema čega? Še Če. Ovo su, što smo, ovo su imami hanefijskog mezheva kroz generacije, kroz stoljeće ovako, jednog po jednog srosta. I da smo uzeli i drugi hanefijskih djela možemo i naprojiti još 20, svi isto kažu. Ne znam harpa jednog da se razilaze po tome epitelji. Hanefijski mezhev znači kategorički brani i to, s tim kajem da su neki napravili razgoći čega mlade i stare I naravno nije isto rukovac tako, sa mladom i stavom ženom. Rukovac sa njenom koja ima 90 godina i rukovac sa djevojkom koja ima 20 godina, to isto. Ne može biti isto nikako. E tako, ne može biti isto osamice sa, sa njenom od 90 godina i o sa divojkom od 18 godina. To je razlika. Bezimalo sumnje. No, međutim, je li, može biti zabranjeno jedno i drugo, ali je, e, znači, stepen zabranje šta? Žešći, znači, što je djevojka mlađa, što je lepšaj, i tako dalje, sigurno da su to sve puteri, znači, koji vode do onoga što je odrišenjava zabrani. Braćo, spominje se Durul dijelu Drul Muhtar, anefijske pravne škole u šestom domu na 412. strani. Oni zabranjuju, braćo, anefijski učenjaci kažu da je pokuđeno da se rukuješ sa zimijom. To je, to je ovaj štičenik u muslimanskoj državi koji plaća glavarinu. Žiziju. Kažu sa njim je pokuđeno da se rukuješ. U a nema smetje. Nema smetje nikad da se čovjek musliman rukuje sa nemuslimanom. Nema tome smetje. Znaš, ako je rukovanje radi nekakve koristi, tako da ne odnosi, komuši si slišati, tome, rukovanje kao rukovanje pripozdravljaju nema smetjenika, i to nije hara. ček' nije ni pokućeno. To je muba, to je odobročinjstva prema ljudima, znači, u rukovanje, ako je rukovanje, znači, jeli, da nije čestitanje onoga što je zabranjeno čestiti, tako da, da rukovanje samo pripozdravljaju da struži ruku še firme ili, ili komše i tako da nema smetjenika, ali oni, a ne ti slučajno, skražu ne, i to je pokućeno, a dozvoljavaju rukovanje ž To je znači ne. Kao što se pojmano hanefiske učenja. Hanefiske učenja zabranjuju odstranjivanje dlaka sa, sa vrata. Ovdje dole koji izrastu. A dozvoljavaju prijanje brade. A i ako vrata ovo dole na vratu, to nije to nije brada. To ne pripada bradi. i u jezičkom, ni u, jezičko, u noškom smislu. No međutim kažu i stanski učenjaci hanefiske brade škole. Ne, ni to sve odstranjuju. Kako će onda razvogljati prijanje brade? Isto je tako znači stvar pri rukovanju. Pomenit ćemo neke učenjake iz drugih pravnih škola, kažem u ja nisam tio namjeru da, da vas ne, ne opterećujem tim mišljenjima, znači spominjem, isto ćemo spominjati. Možemo prije sve islamski učitelj Hanefijske pravne škole, isto to koji su govorili o toj tematici, znači da spomenemo iste riječi. ne znam Harfa jednog gdje se razelio Hanifijska pravna škola po ovome pitanju. harp kod njih, a niko drugi. Kaže Ebu Bekr, ibn al Arabi, on je pravna škola, su djelo da to vahvo je to je komentarna. Tirmizin Surensku je štampan 99 tomova kaže u sednom na pet strani oslanik sa kaže nije rukovao sa ženama kada je, kada je uzimao prisigodnje svojom rukom pa su pa je rekao ženama moja riječ jednoj ženi je kao i svim ženama i nije ih nije se sa njima rukovao jer je to šerijatom zabranjeno zabranjeno doticanje, tome je žena ženaka što je šarijatom zabranjeno. I kaže Imam El Bađi, Ebolu Valid El Bađi, on je poznati učenjak uh, uh, malikijske pravne škole u 492. jeđeske godine od Orani i sladku učenjaka. On je dao komentar na malikovom uvetu, koji je zove Muntaka. Kaže u tom svom dijelu muškarci daju prisegu rukovanjem. A to je zabranjeno kada su u pitanju žene zato što je tu doticanje žena Šafijska pravna škola, imam ne ovih, kaže u svom delu među mua, u četvrtom tomu na 215. strani, kaže i čovjek se mora dobro čuvati, ha, čovjek se mora dobro čuvati kada se rukuje sa mladićem, golobradim lijepim. Mladić, lijep, golobrad, da se rukuje sa njim. A doticanje Nije nikako dozvoljeno kada je u pitanju žena. Docenj žene stranki kaže nije nikako dozvolena, a dozvoljeno je da je, da je gleda kada se želi šta? ženiti. Ali ne smije šta Docen, može pogledati u lice u šake, ali kaže mogle uzet malo tvoju ruku da vidi. A? da opipa. Da vidi kakva je ruka, kakva je koža, mekana, nije mekana. Ne može. Može vidjeti, to je ono što može, ne može dirati. Tako kaže imam neovi. Znači, možeš vidjeti ako želiš da se ženiš, ali ne možeš dirati. A što onda kada nema da nema ništa? Iako za ženitvo ima kakav povod, jel tako, da čovjek dotakne. No međutim, ne smiješ doticati. Kaže je u nohađer u komentaru Ajšinog hadisa, o komu izgovorio da su žene davale pisaju poslaniku sa osnovim riječima, kaže, dozvoljeno je slušati riječi žena strankinja, ali je poslanik s osnovim koju slušao, jel tako? I da njihov glas nije avret. A zabranjeno je, a zabranjeno je da se dotiče nešto od kože žene strankinje osim u nuždi. Jel' tako? Osim u nuždi. Šta je nužda? Govorili smo, je li tako? Liječenje, primjer. Je li? Liječenje. Ili da se pruži pomoć. Bilo koja druga, jel' Žena pala, stomila nogu, treba je pomoći, treba je dići. A už bih da ja boji se slučajno da me ne dotakneš. Znači ako je nužda, ako je darura koja zahtijeva da se pomogne, to je druga stvar. To je druga stvar. Kaže... Imam, el-hisni, u svojom djelki, fajto lahijar, fi, fi hali gajati, el kaže i znaj, da je haram gledati i da je haram doticati onda sa preče strane. Ako je kaže haram gledati, onda je kaže doticati šta? Preče da bude zabranio, preče da bude zabranio. Ako je haram Ne mojim kazati uff Babi ne mojim kazati Uff Jel u redu Ali smiješ ga udariti nečim Ne smiješ ukazati kazati uf, Ali ga smiješ šta Pa ako ti je zabranjeno ono najniže I sve što je iznad toga je šta isto tako zabranjeno Ne smiješ komšiju uznemiravati Riječima Ali ga smiješ slomiti a ako ti da ga uznemiravaš liječima, onda je preče da bude zabranjeno da, da, da, da, da ga fizički uznemiravaš, jel' tako? Ako je verbalno zabranjeno, da je fizički preče da bude, to je znači domin babi eula, jel' što se kaže, ili preče da bude za zabrano. Pa ako je pogled taj onda je kaže i rukovanje isto tako, odnosno preče da bude zabranjeno. Kaže šejih Urhanuddin, kad džabari, nakon što je spomenuo Hadis o ime, kada su došle žene da do daju poslalniku, sa kaže, ovaj Hadis je jasan dokaz i ukazuje na zabranu rukovanja sa ženama. Imam Ahmed, ovo je bio šafijski mezit, je tako? Smo rekli šafijski. Jesu? Jes? Nismo rekli šafijski, jes? jesmo. Jes? smo imamo ja, neovij, znači spomenuli, sporo se Malikije, znači Malikija smo, znači, spomenuli mišljenje znači, ovoga imama El Bađija, ispomenuli smo mišljenje koga? Ibnu, El Arabije, El Malike, njih dvojice. Pa smo onda došli kod šafija, spomenuli smo imamo neovije, smo imamo no, hađera, Isnija smo spomenuli, i ovo smo spomenuli, jeli, a, El Džaberija, jel tako? A, koji su, znači, od, od šafijske pravne škole, hametijska je prethodila, i hametijska pravna škola, to je koji je poznato, ilim muklih, svojim osobom dijelom, -e od imama Ahmeda, da je upitan o čovjek koji se rukuje sa ženama, kaže, La tihi kaže, nikako, i kaže, bio je kategorički žestok po tome pitanju. Znači, ne dolazi u obzir. Pa je upitan, sada, da su to malo e, ovaj, je li, ublaži kaže, a preko odjeće. Znači, da vučeš ruka i rukuješ se sa tom kisom. Kaže, ne, ni to. Čak ni to. Iako je razlika, razlika je šta? Da se rukuje preko odjeće i direktno, koža na kožu. Znači, da je razlika. Nema sve uvijek da radno. Međutim, ne, kaže, nikako ni to. Neki savremeni učenjaci, šejihovi, su upali u grešku, katastrofalnu, pa su dobrili ovaj postupak. Znači, dobrili su ovaj postupak što je suprotan svim mezhebima i mišljenjima islamskih učinjaka. I ja ne znam stvarno, braći, mene čudi čovjek kada kaže nešto što ne zna, da je neko prije njego doleme rekao, ja ne znam, razmišljajte što kako ćeš doći pred Allaha i kako ćeš mu odgovoriti. U redu da imam Ahmet prije tebe, rekao imam šafija, imam rekao dummeta, nešto, ima nekakve argumente, pa ti se poveo, ali ima Laha jer svako nas može pogriješiti. Međutim, nikoga nemaš ispred sebe. Ti pogledaš ispred sebe, pogledaš napred prazno, iza, desno, ovdje, evo, sve prazno. Niko to doleme nije kazao i ti je izdašao sam i kazao tako mišljenje. I rekao, ne znam kako ćeš doći, preda lasu želio i da odgovor. Bez obzira koliko ti imao znanja i na kakvom ti stepenu bio, ne možete biti učeniji kroz generacije, sav umet prošao i si bili u zablodi, godile, haram, haram, haram, otežavali. Učenjaci došli i ciljim bio da otežavaju umetu. I sada si ti došao da pokažeš ovaj širinu ovaj Islama i ovaj kako, kako Islam prihvata znači i je znači da se uklopi pa neki su od njih, mala oprosti, ovaj Upali, znači, u tu grešku, da su to dozvolili. Da su dozvolili, znači, rukovanje sa ženama, stankinjama što je neprihvatljivo u svakom pogledu. Što oni uzimaju kao dokaz? Oni uzimaju hadis, koga bi režima Mahmed s ovom musred u tomu, od esme zid, da je poslanik, sam okupio žene, da im da priseg, Pa je rekla Esma, kaže Allahom poslaniče, zadam nećeš otkriti svoju ruku, da dadnemo prisegu. Pa je rekao, kaže, ja se ne rukujem sa ženama, već uzimam, već uzimam prisegu. Oni kažu ovdje je bilo rukovanje dodir preko odjeće. Kaže, zadam nećeš otkriti ruku. Znači, ruka je bila šta? Pokrivena. Zadam nećeš, kaže, ne, već ja uzimam prisegu. Šta znači to ja uzimam prisilju? Poslije mogućnost da žene stavila. Kaže poslanik, ja se ne, u istom hadisu kaže ja se ne rukujem sa ženama. Živa bila kaže, za već otkrom kaže ja se ne rukujem sa ženama. Već uzimam u njih. uzja uzimam? uzimam riječima kao što došli priješnjem Hadisu šta kaže? Moja riječ jednoj ženi je kao stotini žena. Znači riječima se rukuje, a nikako se ne rukuje, znači, znači rukom jeli? na ruku. Prvo ovaj Hadis kao je u njemu ima Šehr ibn Haušev, on je poznat kao ravija koji je dajiv kod Islamskih učenjaka, puno je griješio u prenošenju i ovaj, kazali su islamski učenjaci kao što je bio Jahri ibn Ma'in, eh, Jahri ibn Said i Ebu Hatimar Razi, ibn Hadi i drugi, kažu da je on dajiv, da nije beno da se od njega njegove hadise ne mogu prihvatiti. ibn Haušev je poznat jer islamski učenjaci odbacival njegov hadis, on prednosi hadis isto, ta, onaj hadis kaže u, u namazu, prvo idu muškarci, potom, potom djeca, potom šta žene. To je poznat Hadisku i mama Ahmeda je došao u njegov mlaca ima šebi, haušepku je daif. I hadis je daif, nije prihvatljiv. I sam se učinjenstvo zbog togaciju i zbog toga. Odbaciju, zbog toga znači prvo Hadis kao Hadis nije šta, nije autentičan. To je prvi odgovor, a to je dovoljno kao odgovor šta da se sa njim više ne može dokazivati naručito znajući da taj Hadis šta kosi se čime? Sa vjerodostojnim argumentima. Pa, pa to povećava još ta njegovu slabost, uređ, vidite ovako, čovjek koji ima, znate da brka, ima slabo pamćenje. A čovjek ovaj, bilo da je senivan, bilo da je u tim godinama, ili općenito čovjek ima slabo pamćenje. I dođe ti, trojicati povjerljivi ljudi koji dobro pamće, dođu i kažu određu stvari. I on dođe i negdje da Kaže, nije tako. suprotno to je tome. Je li on sada šubha ovim mišljama ovim rječima koje je ovi ljudi? Je to sumnja u ispravnost njihovi riječi Ili je to samo dokaz slabosti? Od okaz njegove slabo stvari jasna kodan. Tako isto sa našim Šehrom Ibn Hauševom, Rahimem Allahu, On nije bio lažov, ali imao je čovjek slabo, šta? Imao je slabo pamćenje. Duga stvar, ovaj, je li u hadisu, braći, spomenuto, da je postanik sa, sa ženama? Preko, preko diče. Ja uzimam od njih, jarom, ja uzimam od njih. Tako, nejasan hadis, tako nejasno i ostavljaš jasne argumente koji su došli o zabrani ne rukujem se, nema rukovanja i posježeš za nečim što, znači prvo što je samo posebno na klima na klivan, staklenim nogama kao bi raz, razstojnost i druga stvar, znači ovaj, opće u njemu već je u njemu spomenuto, kaže ja se ne rukujem sa ženama kako se ne rukujem, ni sa odjećom ni, ni sa rukom, ni preko šta odjeći nikako se ne sa ženama, to kako od mene nema tako da ovaj znači hadis ne može biti argument znači nikako o ovaj i ne znam ovaj to dokazivanje je vraćo ponekad dokazivanje čud. mi možemo imati argument koji je jasan jasan argument a ne možeš sa njim šta dokazivati može biti hadis jasan može biti a ovaj hadis niti je vjerodostojan niti je šta s te strane to je tama po tami ne može dokaziti sa imam. Hadis daif, i pored toga što je daif, šta nije? Jasan. Yes. Yes. Bar da je jasan. Ali nije ni jasan, ni ti je autentičan. Imamo hadis koga bliži Buhari u sa sahiju, domu a ti je da je kazala, žene su davale prisegu postaniku za osreme da neće širk činiti i kaže, ona mi je zabranio naricanje. Nijaha, tako? Ona naricanje, ono što je to. Kod pa je bilo poznato vrstvo naricanje da se plati. Žena bila bilo narikače, poznati, Ona je bila u tome majstor, ekspert. I ona dođe, platiš, je ne znam, pa Din hema. I koliko platiš, je toliko će biti? Kao nekada došao do kabura, čovjek stoji, došao dječak. Kaže, hoćeš nešto pruštati u memu mrtvom? Kaže, hoće li plati? dao mu nešto sitno, mu dao padi a on uči kaže huker, ulu, thum, uči ja da ga u Jahannem nose kaže ma nije to što te učiš kaže pa toliko je to splatio daj plati više koliko platiš toliko će ti biti pa moj je platio više pa moj onda učio ajeta Rahman oh, wow. Oh, wow. kaže zabranilo me naricanje znači naricanje je haram plakanje je dozvoljeno čovjek, braći, umre mu, neko plaće, nema smetjenika plače plaće, hata, nema, to je milost, rahmet koji je Allah učinio čovjeku. Ali naricanje nije učinio u tebi. Naricanje je, pre, to je, sa, to znači sam sebe siliš da činiš nešto što, što, ovaj, što nije od prirode čovjeka. Ali jedna žena stisnula svoju ruku. Pa pazite pa pazite Radi se kod Buharije. Može biti jasan, ali je dajiv. A može biti sahih, ali nije šta. Nije jasan. Kaže, pa je žena stiskala svoju ruku. I rekla, jedna žena mi je pomogla u naricanju. Očuli je, kaže, nagraditi. Očuli je nagraditi. Apostlanislav ništa nije odgovorio. Pa se vratila i položila, otišla je pa je se vratila i položila priseguna vjernost. Ova žena koja je rekla, samo da pojasnim ovo, da rekla, očuli je, oču je nagraditi, ili dozim nagraditi. Nije dozvoljeno, to je haram, to je zabranjeno, nije haram dozvolim dati pane. No međutim neki učinacim proračun kažu da je ovo bilo prije zabrane. Nego, ne, prije zabrane pa je to ta žena uradala, pa poslanik samočio na graditi poslanica šutao. Tvoja stvar, pa će što je tvoja stvar. No međutim onda kažem nakon toga došao šta zabrano, U svakom slučaju to nije, nije vezano za, za ono u čemu govorimo. Kaže pa je žena stisnula svoju ruku i potom stisnuo svoju ruku, potom se vrata i dala prisegnu vjernost. Gdje tu je dokaz rukovati? Hadis je se sa ih kubuhario, nema dokaza šta, o čemu? O rukovanju, ne govori se o rukovanju, stisnu ruku, čiju svoju ruku stisna, sisna Poslaniku sa se ruku, nema nikog argumenta znači da je stisla Poslaniku sahu a ne ih ruku. I ovakvim hadisima oponirati vjerodostojnim argumentima koji govore o zabrani i da ruka čini nemoral i da je nemoral ruke dodir, to je zaista ovaj pogrešno shvatanje svakako širjetski argument. Navodi se od Omera da je rukovao se sa ženama ilikom prisege, Umjesto poslanika sa osnovno. Međutim, nije to potvrđeno od Omera radi Allah, radi Allah nije potvrđeno da se Omer rukovao. Isto se navodi u debu Bekra. Često kaže u debu Bekra, Omer se rukovao se sa starim ženama. Navodi za sebu Bekra, rukovao se sa starom ženom. Kaže Imam Ezehleraj, u svome dijelu nasporaje. I kaže Hafe, Ibn Hajar, u svome dijelu eddiraje. Ne možemo naći tu predaju. Nema, ne možemo naći tu predaju. Ova dvojica eksperata, braćo Ibn Hajar, kaže ne mogu naći predaju, nemoj se znojiti, nemoj se mučiti. Odmah pokreni se i samo napiše šta nema. Jer Ibn Hajar je, braćo, bio enciklopedija hadisa. I ona kaže nema tog hadisa, Bojim se da ćeš potrošiti životnu, a da ga neš naći. Jer Ibn Hađer je bio u znači Kairu, čuvao je, bio je čuvar u biblioteci i bilo je sva biblioteka dostupna koja je bila, nije bila drugoj u Lemu. Nije to bilo koliko od nas, kupuješ knjiga, kako ćeš, sakne se knjige, tu kupiš knjigu i završam. To bi morao prepisati cijelu knjigu ako ćeš imati. Pa je čuvao, pa je imao knjige na dostup koje nisi imali drugi učenjaci kaže ne možemo naći uprede. znači ako ne može naći pronađe i me ne mogu naći to onda znaj da se Ebu Bekar nikad nije ni sa mlađom ni sa starijom žena isto tako wannan kunto mrdaje wala safarin la yujai kaže i ako budete bolesni ili na putu ili od vas neko obavi fiziološku potrebu ili budete doticali žene pa ne nađete vode, abdestite se. Kažu, evo, ovdje je doticanje čega? Doticanje žene. Ovdje doticanje žena, prvo, znači, po ispravnom mišljenju znači odnos. Znači, odnos kako se stop narosi odnao od, od, od ovdje dalje je imao abbas. Ili po drugom mišljenju da je to da čovjek poljubi svoju suplogu ako se pronosili diploma, ali ispravno je prvo mišljenje da se tu radi o odnosu i govori se o ženama, o vlastitoj čovjekovoj ženi koja muše rijetska žena, ne o stanki ženi. Dotakneš stranki u ženi moraš po ispravnom mišljenju kad bi se rukovao sa strankom ženom ti se ne moraš abdes nakon toga. Ha. Ne znam, dođe radna, kolegice čovjek pruži ruku i on se, on se stidi sam nekam i pružio je ruku. A ima abdest. Pa ne mora obravljati abdesat zbog toga. Jer to nije stvari koje kvare abdes. Tako da je ispravno da ovaj ajet ne može znači nijekom kontekstu poslužiti kao argument, nego ovaj je vezan potpuno za drugu stvar. Tako da je, braćo, argumentiranje o rukovanju sa ženom strankinjom o dozvoli toga je jako poput pavukove mreže. Toliko je jako. Puhneš razvalio razbalio se te argumenta. Nema nikakvog argumenta koji bi ukazao ni izdaleka na dozvolu toga čina. Argumenti koji zabranju su jasni i mišljenja islamskih stručnjaka kao što smo spominjeli ali da su po tom pitanju jasni. E sad ostavljam pitanje razlika između starije i mlade žene. Kažemo nema sumnje da je razlika između starije i mlade starije i žene kada je u pitanju rukovanje i osamnivanje i sve drugo. Jer starica žena ovaj jer sigurno nije u tom pogledu, znači opasnost je puno manja nego sa mladoj ženom. No međutim u principu ne bi se trebala praviti razlika. Jer poslanik s kada je rekao, ja se ne rukujem sa ženama, odnosi li stojne mlađine, starije žene? Odnosi se. Da je ti rekao, ja se ne rukujem sa ovaj mladim ženama, već se rukujem sa staricama. Neko kaže, ne rukujem se sa ženama. I završeno. Kako mlađim, tako starijim. I zato pravljenje te razlike, da bi napravili tu razliku, treba nam šta? Argument. Isto tako možemo kod osamnjivanja. Jeste osamnjivanje samo sa mladim ženama i lijepim ženama. A šta je mlada i lijepa žena? Kazali smo, znači, za jednog čovjeka je određena žena, ovaj nije mu lijepa, a za drugog je lijepa. To su stvari ukusa, to se ne može definisati. Znači nemate jer kaže žena koja je lijepa treba pokriti lice, a koja nije lijepa ne treba pokriti. Upitajte žene, jeste lijepa. Imma ja neće kazati nisam lijepa. I kod nje najvi ćemo sibati, znači koji je može za joj, neko kaže da nije lijepa. Znači, nemoj je valiti vjeru, valti ahla, val, valiti ovdje, sve je to u redu, no međutim ostalo ono glavno recim ja lijepa nisam lijepa. Dakle to je kod žene, takva je priroda žene. I ti žena koja je lijepa, ha? jer se ukusi ljudi ili razliku, tako da je to upravljanje postavljanje granice je tu više nego nemoguće ili je skoro pa nemoguće. U svakom slučaju upravljanje te razlike nije ispravno pa ispravno u da se ne rukuje nikako znači sa ženom sam i neka to vraća odbije gdje god da bi. Ne boj se. Ja bila šefica u firmi, ja bila doktorica, ja bilo kogo da bio puži ruku, lijepo. Nemoj biti grub, objasni propis kaže. Ovaj, ja sam musliman, čovjek i po našim propisima po našem učenju to je zabranjeno. Naravno, najćeš možda ponekad na, pro, na, na program, pa ćete kazati, pa živi bio, ja sam učin gledala emisiju preko televizije i došao je, jedne prilike je stojala i dvojica imama, i došla je, žena je pružila ruku jednog. Kaže, izvin, kaže, ovaj, ja sam imam, ja sam i rukujem sa ženima. Allah nagradi Kaže, ja sam imam, kaj ja sam i rukujem sa ženama. I ona je sad, znala je ona da su imam i jedan i drugi, I žena je povukla ruku, jel zna sada, jel je. Jedan je propis i kod drugog. A ovaj drugi pruživu kaže i ja sam imao. Dobro, ovaj. Ja shvatam da ti smatraš da rukovanje da je dozvoljeno. Rozumije. Niko od Uleme je vraćao nije rekao da je to sunet. To ne znam. Da neko rekao da je to sunnet, Pohvalno i da očekuješ nagradu da, da To ne znam. Svi kažu da je dozvoljeno. Unajmanju ruku tvoje je bilo ako je taj čovjek pa da toliko poštuješ svoga brata Muslimana koji zastupa mišljenje koje je svakako ispravni da u tom momentu ne možeš šuk. Pa će možda ovaj neka žena kazati ali ja sam vidjela Muslimane ugledne liječnosti koji dođuju sa ženama, kao mu svako će odgovarati za svoje postupke. Kod mene je to zabranjeno, ja sam, znači nije vezano za vas kao osobu, znači da dođe bilo koja žena na svijetu koja mi nije, znači mahnem ja sam mogu pocanjom, tako da žena shati da nije šta, ona u u pitanju, znači, da nije da ima nešto protiv nje, ili, nego, znači, stvari šarijatskog propisa, čovjek neka objasni nakon toga, i braćo, to to vodi ja se ponekad pitam ovaj, dođete ovako negdje gore na zapadu, uđete na kakvu instituciju ovaj, i žena ti pruži ruku vidite da imaš bradu, da si čovjek musliman jeliko? pokrapoznaje, bar sad što pogodi ima prada oni muslimani teroristi, i Ovaj vidite, znači i trebala bi da zna i ona te pruži ruku. Ja se pitam, gdje su ti toliki muslimani po zapadu? Gdje su Turci, gdje su Arapi, gdje su? Ovi gdje su oni? Zar nije niko kod nje nikad ušao joj u ruku da pruži? Nije. Ja sam ušao sa čovjekom muslimanom, našim bratom, znači koji je ovaj koga smatram da je kod Allaha bolji od mene i tako Ulazimo skupo u jednu instituciju i žena mene pruža ruku ja odbijam i on ulazi i se. On prilazi iza moji leđa, znači nakon toga se ruku. Pa živio to je, to je samo kazeće pa to i vi Muslimaniste koji mi, mi imamo četiri inđila i vi imate četiri o, nekakve ovaj mišljenje, kod to je tu negdje, mi smo tu negdje, u par dijeka. Pa znači ti kada uđeš i kada odbiješ na lijep način ruku ženi, ili žena odbije muškarcu, taj muškar zviže a žena kad dođe pokrivena, više neće pružati ruku. Naučite se u najmanju ruku, naučite se propis. Što smeta da znate propisu? Pa je to znači obaveza muslimanu da na lijep način odvije ruku i da se ne rukuje nigdje. Nema te situacije, neka je na ljuće se rodbina. Neka se ljute i neka prsnu od muke. Neka popucaju svi, nema ruku.